רב ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאנו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מסים, למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה, את פתום ואת רעמסס.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 ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה, ושם השנית פועה. ויאמר, בילדכן את העבריות, ורעיתן על האובנים, עם בן הוא והמיתן אותו, ועם בת היא וחיה. ותיראנה המילדות את האלוהים, ולא עשו.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 וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. וטהר האישה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יחלה עוד הצפינו, ותיקח לו טבת גומה, ותחמרה וחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היור. ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את אמתה, ותיקחיה. ותפתח, ותראה הוא את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו,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 וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויח את המצרי, ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו?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 וישק את הצאן. ויאמר אל בנותיו, ואיו, למה זה עזבתן את האיש? קראנה לו, ויאכל הלחם. ויואל משה לשבת את האיש, וייתן את ציפוריו איתו למשה. ותל את בן, ויקרא את שמו גר שום, כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה.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 וידע אלוהים. ומשה היה רועה את צאן יתרו חתנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנא, וירא, והנה הסנא בוער באש, והסנא איננו עוקל.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 פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים. ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחטאי, והאמורי והפרזי, והחבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. ושמעו לקוליך. ובתא אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים.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 ויאמר אדוני לו לא עוד, הוי נא ידך בחכך, ויאבי ידו בחכו, ויוציאך, והנה ידו מצורעת כשלג. ויאמר, השב ידך אל חכך, וישב ידו אל חכו, ויוציאך מחכו, והנה שבה כבשרו. והיה, אם לא יאמינו לך,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 ועתה לך, ואנוכי אהיה עמפיך, והורתיך אשר תדבר. ויאמר בי, אדוני, שלח נא ביד תשלח. ויחר אף אדוני במשה, ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך.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 ויהי בדרך במלון, ויפגשהו אדוני, ויבקש המיתו. ותיקח ציפורה צור, ותכרות את עורלת בנך, ותגע לרגליו, ותאמר, כי חתן הדמים אתה לי. וירף ממנו, אז אמרה, חתן הדמים למולות. ויאמר אדוני אל אהרון,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 פן יפגענו בדבר או בחרב. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו? לכו לסבלותיכם. ויאמר פרעה, הנה רבים עתה עם הארץ, והשבטתם אותם מסבלותם. ויצב פרעה ביום ההוא,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 נזבחה לאלוהינו. תכבד העבודה על האנשים, ויעשו בך, ואל ישעו בדברי שקר. ויצאו נגסי העם ושוטריו, ויאמרו אל העם לאמור, כה אמר פרעה, אינני נותן לכם תבן. אתם לכו כחו לכם תבן מאשר תמצאו.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 מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול, גם היום? ויבואו שוטרי בני ישראל, ויצעקו אל פרעה לאמור, למה תעשה כל העבדיך? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו עשו, הנה עבדיך מוכים וחטאת עמך. ויאמר, נרפים אתם, <תק> נרפים, על כן אתם אומרים, נלכה, נזבחה לאדוני. עתה, לכו, עבדו, ותבן לא יינתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. <תק> ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור, לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו.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 ותלד לו את אהרון ואת משה, ושני חיי עמרם שבע ושלושים ומעט שנה. ובני יצהר, קורח ונפג וזכרי, ובני עוזיאל, מישאל ואלצפן וסטרי. ויקח אהרון את אלישבע, בת עמי נדב, אחות נחשון לו לאישה,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 אתה תדבר את כל אשר אצווקה, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו. ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים. ולא ישמע עליכם פרעה, ונטתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבעותי,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 ואהרון בן שלוש ושמונים שנה, בדברם אל פרעה. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, כי ידבר אליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון, קח את מתתך, והשלך לפני פרעה, יהי לתנין. ויבוא משה ואהרון אל פרעה,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 והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרן, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאריהם ועל אגמיהם, ועל כל מגבה מימיהם, ויהיודם.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 ויבאש הייאור, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן הייאור, ויהי הדם בכל ארץ מצרים. ויעשו כן חרטומי מצרים בלעתיהם, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. ויפן פרעה, ויבוא אל ביתו, ולא שט ליבו גם לזאת.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 ואם אמאן אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. ושרץ היור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ובמשערותיך, ובך, ובעמך, ובכל עבדיך, יעלו הצפרדעים. ויומר אדוני אל משה, אמור אל אהרן, נטה את ידך במטהך, על הנהרות, על היאורים, ועל האגמים, והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויית אהרן את ידו על מימי מצרים, ותעל הצפרדע, ותכס את ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם, ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויקרא פרעה למשה ולאהרן, ויאמר, העתירו אל אדוני, ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, ואשלח את העם, ויזבחו לאדוני. ויאמר משה לפרעה, התפאר עלי, למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך, רק ביאור תשארנה. ויאמר למחר, ויאמר כדברך, למען תדע כי אין כדוני אלוהינו. ושרו הצפרדעים ממך ומבתיך, ומעבדיך ומעמך,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 וירא פרעה כי הייתה הרווחה, והכבד את לבו, ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מטך, והך את עפר הארץ, והיה לכינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן, ויית אהרון את ידו ומטהו, ויח את עפר הארץ. ותהי הכנם באדם ובבהמה. כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם להוציא את הכנים, ולא יחולו. ותהי הכנם באדם ובבהמה.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 לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לאדוני אלוהינו. הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזקלונו? דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו לאדוני אלוהינו כאשר יאמר אלינו. ויאמר פרעה,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 על יוסף פרעה התל לבלתי שלח את העם לזבוח לה'. ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל אדוני. ויעש אדוני כדבר משה, ויסר הערוב מפרעה, מעבדיו ומעמו, לא נשאר אחד. ויכבד פרעה את לבו גם בפעם הזאת, ולא שלח את העם.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 וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעה, ולא שלח את העם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרן, כחו לכם מלוא חופניכם פייח כבשן, וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה. והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה לשכין פורח אבעבועות בכל ארץ מצרים. ויקחו את פיה הכבשן, ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמימה, ויהי שכין אבעבועות פורח באדם ובבהמה.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 חטאתי הפעם, אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים. העתירו אל אדוני, ורב מהיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם, ולא תוסיפון לעמוד. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפי אל אדוני. הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד,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 מי ומי ההולכים? ויאמר משה, בנערינו ובזקננו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. ויאמר אליהם, יהי כן אדוני עמכם, כאשר אשלח אתכם ואת תפיכם, ראו כי רעה נגד פניכם.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 ויתקעהו ים סוף, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שלח את בני ישראל. ויאמר אדוני אל משה, נטה ידך על השמיים, ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. ויית משה את ידו על השמיים,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 ילך עמכם. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לה' אלוהינו. וגם ממקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את ה' אלוהינו, ואנחנו לא נדע מן נעבוד את ה' עד בואנו שמא. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא אבא לשלחם. ויאמר לו פרעה, לך מעלי, השמר לך, אל תוסף ראות פני, כי ביום ראותיך פני תמות. ויאמר משה, כן דיברת, לא אוסיף עוד ראות פניך. ויאמר אדוני אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה, גרש יגרש אתכם מזה. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותך, כלי כסף וכלי זהב.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 למען רבות מופתיי בארץ מצרים. ומשה ואהרן עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שלח את בני ישראל מארצו. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים.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 ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרפו. וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם נע ברגליכם, ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לה'.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 ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני, לדורותיכם, חוקת עולם תחוגגוהו. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם.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 ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנגפו את מצרים, ואת בתינו הציל, וייכוד העם וישתחוו. וילכו ויעשו בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה ואהרן, כן עשו. ויהי בחצי הלילה, וְהָהּ הִכָה כל בְכּוּר בְאֲרֶץּ מִצְרָיִם, מְבְכּוּר פָרָעו הַיֹשֶׁב אַל כִסְאו, עַד בְכּוּר הַשְׁבִי אֲשֶׁר בְבּית־הָבּר, וְכּוּל בְכּוֹר בְהָמָה. וְיָקְם בְּרָעו לְאֵלָה, הוא וְכּל עַ ויקרא למשה ולאהרון הלילה, ויאמר, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את אדוני כדברכם. גם צונחם, גם בקרכם קחו, כאשר דיברתם, ולכו, וברכתם גם אותי. ותחזק מצרים על העם,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 וינצלו את מצרים. ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מתף. וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ.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 ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ, וכל ערל לא יאכל בו. תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. ויעשו כל בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה ואת אהרן, כן עשו. ויהי בעצם היום הזה, הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. וידבר אדוני אל משה לאמור. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה, לי הוא. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים.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 כי יביא אך, אדוני, אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך. והעברת כל פטר רחם אל אדוני, וכל פטר שגר בהמה, אשר יהיה לך הזכרים לאדוני. וכל פטר חמור תבדה ושה, ואם לא תבדה, וערבתו.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 ועד בכור בהמה, על כן אני זובח לאדוני כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני אפדה. והיה לאות על ידך, ולתותפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם ברעותם מלחמה, ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו,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 על הים. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. וחזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם, ויכבד בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים, כי אני אדוני, ויעשו כן. ויגד למלך מצרים, כי יברח העם.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 ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני. ויאמרו אל משה, המדבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים?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 אשירה לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. עוזי וזמרת יה, ויהי לי לישועה, זה אלי ואנווהו, אלוהי אבי וארום מנהו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. מרכבות פרעו וחילו ירע וים, ומבחר שלישיו טובעו וים סוף. תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו עוון. ימינך, אדוני, נעדרי בכוח. ימינך, אדוני, תרעץ אויב. וברוב גאונך תהרוס קמך. תשלח חרונך, יאכלם וכקש. וברוח אפיך נערמו מים, ניצבו כמו נד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים. אמר אויב, ארדוף, אשיג, אחלק שלל, תמלאמו נפשי, אריק חרבי, תורי שמו ידי. כי שמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים, אדוני? מי כמוך נעדר בקודש? נורא תהילות, עושה פלא. נטיטה ימינך, תבלעמו ארץ. נחית וחסדך, עמזו גאלת, נהלת ועוזך, אל נביא קדשך. שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אל לפי אדום, אלי מואב יחזמור העד, נמוגו כל יושבי חנן. תיפול עליהם אימא תא ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן. עד יעבור עמך, אדוני, עד יעבור עם זו קנית. תביא אמו ותתעמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת, אדוני. מקדש, אדוני, כוננו ידיך. אדוני ימלוך לעולם ועד. כי יבה סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים. וישב אדוני עליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ויבשה בתוך הים. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידך, ותצאנה כל הנשים אחריה, בטופים ובמחולות. ותענה להם מרים, שירו לה' כי גאו גאה.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 ויילונו העם על מושל לאמור, מנשתה. ויצעק אל אדוני, ויורעו אדוני עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. ויאמר, אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה,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 ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, בחמישה עשר יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. ויאמרו אליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ויד אדוני בארץ מצרים,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 שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר אליהם לאמור, בין הערביים תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. ויהי בערב, ותעל הסלב, ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה.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 זה הדבר אשר ציווה אדוני, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר באהלו, תיקחו. ויעשו כן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט, וימודו ועומר, ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר. איש לפי אוכלו לקטו. ויאמר משה אליהם, איש אל יותר ממנו עד בוקר. ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירו מותו לעים ויבאש, ויקצוף עליהם משה. וילקטו אותו בבוקר בבוקר, איש כפי אוכלו, וחם השמש ונמס. ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה, שני העומר לאחד, ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה. ויאמר אליהם, הוא אשר דיבר אדוני, שבתון, שבת קודש, לאדוני מחר, את אשר תופו, אפו.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 מתנסון את אדוני? ויצמא שם העם על המים, וילן העם על משה, ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים, להמית אותי ואת בני ואת מקנאי בצמא? ויצעק משה אל אדוני לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט הושכלוני.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 וגבר עמלק. וידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד. ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי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 ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו, וישקלו, וישאלו איש לרעהו לשלום, ויבואו האוהלה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעו ולמצרים על אודות ישראל, את כל הטלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם אדוני. ויחד יתרו,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 והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר. לא תוכל עשוהו לבדיך. עתה, שמע בקולי, יעצך, ויהי אלוהים עמך.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 ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים.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 והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב לאמור, השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל. או ירו יירא, אם בהמה עם איש לא יחיה. במשוך היובל, המה יעלו בהר. וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם, ויכבסו סמלותם. ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה.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 והגישו אל הדלת, או אל המזוזה, ורצע אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. וכי ימכור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. אם רעה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה, והבדה, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדובה. ואם לבנו יעדנה, כמשפט הבנות יעשה לך. אם אחרת ייכח לו, שארה, כסותה, ועונתה, לא יגרע. ואם שלוש אלה, לא יעשה לך, ויצאה חינם, אין כסף. מכה איש ומת, מות יומת. ואשר לא צדה, והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. וכי יזיד איש על רעהו להורגו ועורמה, מעם מזבחי תיכחנו למות. ומכה אביו ואימו מות יומת. וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו מות יומת. ומקלל אביו ואמו, מות יומת. וכי יריבון אנשים, והכאיש את רעהו, באבן או ואגרוף, ולא ימות ונפל למשכב, אם יקום, והתהלך בחוץ על משענתו, וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפה.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 כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ואם אסון יהיה ונטת נפש תחת נפש. עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. כביה תחת כביה, פצע תחת פצע, חבורה, תחת חבורה. וכי יכה איש את עין עבדו, או את עין אמתו, ושיחתך, לחופשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו, או שן אמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. וכי יגח שור את איש, או את אישה, ומת, סקול יסקל השור.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 שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. כי יגנוב איש שור עושה, או שא, וטבחו או מכרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבעה צאן תחת השא. אם במחתרת ימצא הגנב, והוכה ומת, אין לו דמים. דמים לו, שלם ישלם, אם אין לו, ונמכר בגנבתו. אם הימצא תימצא וידו הגנבה, משור עד חמור עד שא חיים, שניים ישלם. כי יבער איש שדה או חרם, ושילח את בעירו ובער בשדה אחר, מיטב שדהו.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 כן תעשה לשורך לצאנך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. ואנשי קודש תהיונה לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. לא תישא שמע עשיו, אל תשת ידך עם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 וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתך. והשביעית תשמטנה ונטשתך, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה.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 וחמישים לולאות תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית, מקבילות הלולאות אישה אל אחותך. ועשית חמישים קרסי זהב, וחיברת את היריעות אישה אל אחותך בקרסים, והיה המשכן אחד. ועשית יריעות עזים לאוהל על המשכן.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 חצי היריעה העודפת תשרח על אחורי המשכן. והאמה מזה, והאמה מזה בעודף, באורך יריעות האוהל, יהייסה רוח על צידי המשכן מזה ומזה לכסותו. ועשית מכסה לאוהל עורות אלים מאות דמים, ומכסה עורות תחשים מלמעלה.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 ואת טבעותיהם תעשה זהב, בתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב. והקם אותה את המשכן, כמשפטו אשר הוראת בהר. ועשית פרוכת, תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מושזר, מעשה חושב יעשה אותה קרובים. ונתת אותה על ארבעה עמודי שיטים, מצופים זהב, ובהם זהב, על ארבעה אדני חשף. ונתת את הפרוכת תחת הכרסים, והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים.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 ושש מושזר, מעשה רוקם. ועשית למסך חמישה עמודי שיטים, וציפית אותם זהב, ובהם זהב, ויצקת להם חמישה אדני נחושת. ועשית את המזבח עצי שיטים, חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, רבוע יהיה המזבח.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 לפאה האחת, ועמודיו עשרים, ואדניהם עשרים נחושת, ווי העמודים, וחשוקיהם כסף. וכן לפאת הצפון באורך, כלעים מאה אורך, ועמודיו עשרים, ועדניהם עשרים נחושת, ווי העמודים, וחשוקיהם כסף. ורוחב החצר לפאת ים, כלעים חמישים אמה, עמודיהם עשרה, ואדניהם עשרה. ורוחב החצר, לפאת קדמה מזרחה, חמישים אמה. וחמש עשרה אמה, כלעים לכתף, עמודיהם שלושה, ואדניהם שלושה. ולכתף השנית חמש עשרה כלעים,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 ואת התכלת ואת הארגמן, ואת תולעת השני ואת השש. ועשו את האפוד, זהב, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש מושזר, מעשה חושב. שתה חטפות חוברות יהיה לו אל שני קצותיו וחובר. וחשב אפודתו אשר עליו,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 רבוע יהיה, כפול, זרת אורכו וזרת רוחבו. ומילתה בו מילואת אבן, ארבעה תורים אבן, תור אדם פתדה וברקת התור האחד. והתור השני, נופך, ספיר ויהלום. והתור השלישי, לשם שבו ואחלמה.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 ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת. והלבשתה אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ומשכתה אותם ומילתה את ידם, וקידשתה אותם וכיהנו לי. ועשה להם מכנסי בד לכסוד בשר ערווה, ממותניים ועד ירחיים יהיו. והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד, או בגשתם אל המזבח לשרת בקודש, ולא יישאו עוון ומתו. חוקת עולם לא כל זרעו אחריו. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. לקח פר אחד בן בקר ואלים שניים תמימים.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 ושמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל. ושחטת את האיל, ולקחת את דמו, וזרקת על המזבח סביב. ואת האיל תנתח לנתחיו, ורחצת קרבו וכרעיו, ונתת על נתחיו ועל ראשו. והקטרת את כל האיל המזבחה, עולה הוא לאדוני, ריח ניחוח אישל אדוני הוא. ולקחת את האיל השני, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל. ושחטת את האיל, ולקחת מדמו, ונטת על תנוך אוזן אהרון, ועל תנוך אוזן בניו הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, וזרקת את הדם על המזבח סביב. ולקחת מן הדם אשר על המזבח, ומשמן המשחה, והזית על אהרון ועל בגדיו, ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, וקדש הוא ובגדיו, ובניו ובגדי בניו איתו. ולקחת מן האיל,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 והנפת אותו תנופה לפני אדוני, והיה לך למנה. וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה, אשר הוא נף ואשר הוא רם, מאל המילואים מאשר לאהרון ומאשר לבניו. והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל, כי תרומה הוא.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 את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. ועשרון סולת בלול בשמן כתית רבע ההין, ונסך רביעית ההינה יין לכבש האחד. ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, כמנחת הבוקר וכניס כה תעשה לך.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 ועשית כיור כי נחושת, וכנו נחושת לרחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמע מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או בגישתם אל המזבח לשרת. להקטיר אישה לאדוני. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. והייתה להם חוק עולם, לו לא ולזרעו לדורותם. וידבר אדוני אל מושל לאמור. ואתה, קח לך בסמים ראש, מרדרור חמש מאות, וקנמון בשם מחציתו חמישים ומאתיים.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 ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושכלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה. ועשית אותך כתורת, רוקח מעשה רוקח, ממולך טהור קודש. ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד, אשר יוועד לך שמה, קודש קדשים תהיה לכם. והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם, קודש תהיה לך, לאדוני. איש אשר יעשה חמוה להריח בה ונחרט מעמיו. וידבר אדוני אל מושל לאמור. ראה קראתי בשם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 הנה נתתי איתו את אהליאב בן אחי שמח למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חכמה, ועשו את כל אשר ציוויתיך. את אוהל מועד, ואת הארון על העדות, ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל. ואת השולחן ואת כליו, ואת המנורה הטהורה ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת. ואת מזבח העולה ואת כל כליו, ואת הכיור ואת כנו. ואת בגדי הסרד, ואת בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים לקודש.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 ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשה עורף הוא. ועתה, הניחה לי, ויחר אפי בהם, ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר, למה אדוני יחרה אפיך בעמך,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 לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. ויאמר, אין קול ענות גבוהה, ואין קול ענות חלושה, קול ענות אנכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות. ויחר אף משה, וישלך מידו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש,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 ואם עין, מחני נא מספרך אשר כתבת. ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי. ועתה, לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך. הנה מלאכי ילך לפניך, וביום פקדי, ופקדתי עליהם חטאתם.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 ושלחתי לפניך מלאך, וגרשתי את הכנעני האמורי, והחיטי והפרזי, החבי והיבוסי. אל ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אעלה בקרבך, כי עמקשי עורף אתה, פן אכלך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבלו. ולא שתו איש עדיו עליו. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם קשה עורף, רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך, ועתה הורד עדייך מעליך, ואדעה מה אעשה לך. ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב.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 והביטו אחרי משה, עד בואו האוהלה. והיה כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן, ועמד פתח האוהל, ודיבר עם משה. וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל העם, והשתחוו, איש פתח אהלו.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 ואתה אמרת ידעתיך ושם, וגם מצאת חן בעיני. ועתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך, ואדעך למען אמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר, פני ילכו, והניחותי לך.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 גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם. ויאמר, הראני נא את כבודך. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, ורחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא ירעני האדם וחי. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותיך פי עליך, עד עוברי. והסיר אותי את כפי, וראית את אחורי, ופניי לא יראו. ויאמר אדוני אל משה, פסול לך שנלוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ויהיה נכון על הבוקר. ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל יירע בכל ההר, גם הצאן והבקר אל יירעו אל מול ההר ההוא. ויפסול שנלוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני.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 את מעשה אדוני, כי נורא הוא, אשר אני עושה עמך. שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני, והחיטי והפרזי, והחבי והיבוסי. הישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ, אשר אתה בא עליה.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 וקרא לך ואכלת מזבחו. ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, והזנו את בניך אחרי אלוהיהן. אלוהי מסך לא תעשה לך. את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות אשר ציוויתיך למועד חודש האביב. כי בחודש האביב יצאת ממצרים. כל פטר רחם לי, וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה. ופטר חמור תבדה ושה, ואם לא תבדה וערפתו, כל בכור בניך תבדה, ולא יראו פניי רקם. ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות.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 וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה עליהם. ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל, ויצווים את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני. ויכל משה מתדבר איתם, וייתן על פניו מסווה. ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו,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 וכל איש אשר הניף תנופת הזהב לאדוני. וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש ועזים, ועורות אלים מאות דמים, ועורות תחשים הביאו. כל מרים תרומת כסף ונחושת, הביאו את תרומת אדוני. וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים,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 העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר המה עושים. ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה, אשר ציווה אדוני לעשות אותך. ויצב משה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש.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 אורך היריעה האחת, שמונה ועשרים באמה, ורוחב ארבע באמה היריעה האחת, מידה אחת לכל היריעות. ויחבר את חמש היריעות אחת אל אחת, וחמש יריעות חיבר אחת אל אחת. ויעש לולאות תכלת על שפת היריעה האחת.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 ויעש ברחי עצי שיטים, חמישה לקרשי צלע המשכן האחת. וחמישה ורחים לקרשי צלע המשכן השנית, וחמישה ורחים לקרשי המשכן לירכתיים ימה. ויעש את הבריח התיכון, לברוח בתוך הקרשים, מן הקצה אל הקצה. ואת הקרשים ציפה זהב, ואת טבעותם עשה זהב, בתים לבריחים, ויצף את הבריחים זהב. ויעש את הפרוכת, תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מושזר, מעשה חושב עשה אותה קרובים. ויעש לה ארבעה עמודי שיטים, ויצפם זהב,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 ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. ויעש בדי עצי שיטים, ויצף אותם זהב. ויבא את הבדים הבטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון. ויעש כפורת זהב טהור, עמתיים וחצי ארכך, ואמה וחצי רוחבך. ויעש שני חרובים זהב, מקשה עשה אותם, משני קצות הכפורת. קרוב אחד מקצה מזה, וחרוב אחד מקצה מזה, מן הקפורת עשה את הקרובים, משני קצותיו. ויהיו הקרובים פרוצי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו,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 כולה מקשה אחת זהב טהור. ויעש את נרותיה שבעה, ומלכחיה ומחתותיה זהב טהור. כיכר זהב טהור עשה אותך, ואת כל כליה. ויעש את מזבח הקטורת עצי שיטים, אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע, ואם מאתיים קומתו.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 ויעש את הבדים עצה שיטים, ויצף אותם זהב. ויעש את שמן המשחה קודש, ואת כתורת הסמים טהור, מעשה רוקח. ויעש את מזבח העולה עצה שיטים, חמש אמות אורכו, וחמש אמות רוחבו רבוע, ושלוש אמות קומתו.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 תחת כרכובו מלמטה עד חציו. וייצוק ארבעה טבעות בארבע הקצוות למחבר הנחושת, בתים לבדים. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם נחושת. ויבא את הבדים הבטבעות על צלעות המזבח, לשאת אותו בהם.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 ובי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת צפון מאה ואמה, עמודיהם עשרים, ואדניהם עשרים נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת ים, כלעים חמישים באמה, עמודיהם עשרה, ואדניהם עשרה, ובי העמודים וחשוקיהם כסף.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 וקומה ורוחב חמש אמות לעומת קלעי החצר. ועמודיהם ארבעה, ואדניהם ארבעה נחושת, וווהם כסף, וציפוי ראשיהם וחשוקיהם כסף. וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת. אלה פקודי המשכן, משכן העדות,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 ואת האלף ושבע המאות וחמישה ושבעים עשה ווים לעמודים, וציפה ראשיהם, וחישק אותם. ונחושת התנופה שבעים כיכר, ואלפיים וארבע מאות שקל. ויעש בך את אדני פתח אוהל מועד, ואת מזבח הנחושת, ואת מחבר הנחושת אשר לו, לא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 זרת אורכו וזרת רוחבו כפול. וימלאו בו ארבעה טורי אבן, טור אדם פתדה וברקת הטור האחד. והטור השני נופך ספיר ויהלום. והטור השלישי לשם שבו ואחלמה. והטור הרביעי תרשיש שוהם וישפה.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 מעשה רוקם, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהור, ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם, קודש לאדוני. ויתנו עליו פתיל תכלת, לתת על המצנפת מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה.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 ואת מכסי עורות הטחשים, ואת פרוכת המסך, את ארון העדות, ואת בדיו, ואת הכפורת, את השולחן, את כל כליו, ואת לחם הפנים, את המנורה הטהורה, את נרותיה, נרות המערכה, ואת כל כליה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הזהב,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 ומשכת אותו, וקידשת אותו, וכיהנה לי. ואת בניו תקריב, והלבשת אותם כתונות. ומשכת אותם, כאשר משכת את אביהם, וכיהנו לי, והייתה להיות להם מושחתם לכהונת עולם, לדורותם. ויעש משה, ככל אשר ציווה אדוני אותו,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 ויעל הנרות לפני אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. וישם את מזבח הזהב באוהל מועד, לפני הפרוכת. ויקטר עליו כתורת סמים, כאשר ציווה אדוני את משה. וישם את מסך הפתח למשכן, ואת מזבח העולה,